إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يبذل فأولئك هم القاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وسفيه من خلقه وخليله أدى الأمان وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به القمة وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّىٰ يَتَأَخَّذَكُمْ أَعْدَاؤُهُ أَخْذًا وَبَأْسًا فِي قُلُوبِكُمْ وَالذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا يا أيها الذين آمن التقل الله كون قو سديدة يصلح لكم آممال لكم ويغف لكم ذنوبكم وما يطيع الله ووررسولله فقد فاز فزن عظمة أمما بعد فإن أحسن الكام كلام الله ولد ه دي محمد ص الله عليه وسلم وشرر لم محثاتها وكل محدثة ببد وكل ببدأ ضلالة وكل ضلالة ف النار Govorili smo, draga moja braćo, o sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i konstatovali i potvrdili da je on put spasa, da je to lađa Nuhah alejhi salam, ko se ukrca u nju da se spasi na ku i na ahiretu. Ako je propusti i ko se ne ukrca u tu lađu spasa, da je propao i na ovome i na budućem i na budućem svijetu. Sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zato što je to najpotpuniji šerijat koga je uzvišeni Allah Đelešanu objavio čovječanstvu. I zato što je poslanik alaihi salatu wasalam najbolji čovjek koji je ikada kročio zemaljskom kuglom. Nikada na zemlji se nije pojavilo bolje biće i draže Allahu tebarak je oteala od njegovog poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Čak... Ni bliski meleki, ni najbolji meleki nisu na stepenu našeg poslanika sallallahu alayhi wa alihi wa sellem. Počtio aj uzvišeni Allah tebaraka ve taala, draga moja braćo, sve živo da ga voli, živu i neživu prirodu, sve je voljelo Allahovog poslanika alayhi salatu vesselam i sve mu se pokoravalo osim ljudi i džina, osim mnogih ljudi i mnogih džina. Bileži imam Ibn Hibban u svome sahihu, imam Dari mi u svome musnedu, jebu jala i Ala, i Hakim i drugi, da je poslanik s.a.v. rekao jednom pustinjaku primi islam, izgovori šehadet, pa je kazao taj pustinjak A ko to još svjedoči, o Muhammede, da si ti poslanik? Poslan od gospodara svjetova. Ko još svjedoči? Pa je kazao poslanik, sallallahu alaihi vseleme, svjedoči sve živo. Na nebesima i na zemlji sve svjedoči da sam ja Allahov poslanik. Pa je Allahov vjerovjesnik, sallallahu alaihi vseleme, pozvao jedno drvo koje je bilo u jednoj dalini. Udaljeno drvo. Pozvao ga da dođe to drvo. Pa se je zemlja rascijepila i raspukla, pa je to drvo prišlo, došlo do poslanika s.a.v. posvjedočilo da nema drugog Boga osim Allaha tebara kevoteala i da je poslanik Muhammed Allahov rob i Allahov vjerovjesnik potom se ponovo to drvo vratilo na svoje mjesto, pa je nakon toga i ovaj pustinjak primio islam kaže šejhol islam ibn Ketir da je ova predaja dobra, a kaže imam elbu siri da je ona vjerodostojna. Znači da je ovaj događaj ispravan i da ima svoje utemeljenje u vjerodostojnim predajama. I bileže imam tirmizi i obišejbe i ovu predaju dobrom smatra imam tirmizi i hafil i obihađaru. Da je poslanik s.a.v. jedne prilike izišao u Šam. Da je izišao u Šam i kada je došao u Šam sreo je jednog svećenika koji je dobro poznavao knjige prethodne, pa kada je vidio poslanika sallallahu alaihi voseleme i njegov pečat poslanstva, kazao je, kaže, ovaj čovjek nije prošao ni pored jednog drveta, niti kamena, a da mu nije to drvo i taj kamen da mu nisu učinili seđdu. A ne čine tu seđdu osim samo vjerovjesniku. Da su se poklonili njemu. Sve mu se je poklanjalo, alaihi visele. Va selam. Buharija i Muslim svojim sahihima da je Poslanik sallallahu alayhi wa sellem nakon Taifa došao pod jedno drvo i sjeo i učio Kur'an. Učio Kur'an. Pa je došla jedna skupina džina da slušaju Kur'an. Pa je to drvo progovorilo i obavjestilo Poslanika alejhiselatu ve selam, kako je došlo hadis u Ibn Mesuda. Progovorilo je to drvo Da džini slušaju Kur'an. Da džini slušaju poslanikovo, salallahu alaih i oseleme, učenje Kur'ana. Vidimo, draga moja braćo, kakva je ovo ljubav te prirode, možemo kazati s jedne strane, i mrtve koja nije bila zadužena šariatskim propisima, niti je bila zadužena da ona voli poslanika, salallahu alaih i oseleme, kako mu se je pokoravala. I kako je poslanika, salallahu alaih i oseleme, navodila, navodila na dobro i na hajr. Voljeli su Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem svi ljudi, a posebno njegovi ashabi. Čak i oni ashabi koji su sebi dozvolili da učine neke grijehe, pa i velike grijehe. Voljeli su Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Bila imam Buharija i Muslim u svojim vjerodostojnim hadiskim zbirkama da je jedan čovjek pio alkohol. Pio je alkohol pa su ga bićevali. Pa je ponovo bio alkohol, pa su ga bićevali. Pa je tako uradio tri ili četiri puta. Pa kad su ga jedan put privjeli da ga bićuju, kaže jedan od sahaba, Allah ga prokleo. Koliko je samo puta bićevan i opet se ne smiruje. Opet pije, opet pije alkohol. Pa je kazao poslanik sallallahu alaihi wasallame, la tel'anuh, fe uelladzi nefsi bijedih, inni ma alimtu illa annahu yuhibbu allaha ne proklinjete ga tako mi onoga naučio je ruci moja duša ja ne znam ništa nego da on voli Allaha i poslanika on jeste nepokoran on jeste konzumirao alkohol i činio jedan od velikih grijeha i prestupa no međutim on voli Allaha dželešanu i voli poslanika sallallahu alejhi ve sellem Bileži imam muslimu s ome Sahihu, Ibn Mađe, el bejheke i drugi, da je Ebu Bekr jednoga dana došao kod Omera, radijallahu anhu, pa mu kazao, o Omele, hajde da posjetimo umu, ejmen. Poslanik, s.a.v. je imao običaj da posjeti tu ženu. Hajmo kaže, posjetiti je, kako je poslanik, s.a.v. je posjećivao. Pa su krenuli. Kada su došli do nje, kada je vidjela njih dvojicu, Odmah se je prisjetila poslanika alaihi salatu Selam. Jer braće u brojnim hadisima kod Buharije i muslima se navodi došli su Ebu Bekr i Omer kod poslanika sallallahu eselame. Ashabi kažu došao sam i zate Ebu Bekra i Omera kod poslanika sallallahu eselame. Izišli su Ebu Bekr i poslanik sallallahu eselame. Na džebelu Uhud stoje Ebu Bekr i Omer i poslanik Uvijek su bili u, u društvu Allahovog poslanika alaihi salatu veselam. Pa kad je vidjela umu Eimen, kad je vidjela Njih dvojicu zaplakala je, pa su je kazali, zbog čega plaćeš, majko naša? Zbog čega plaćeš? Poslaniku, sallallahu alaih, je uistinu ljepše ono što je kod njegovog gospodara. Zbog čega žališ? Pa je kazala, tako mi je, laha ne žalim ja, niti sumnjam da je poslaniku, sallallahu alaih, bolje kod njegovog gospodara, nego plaćem zato što je prekinuta Veza između nebesa i zemlje prekinuta je objava I nikada više objava neće do sudnjega dana sići sa nebesa Nikome Onako kako je silazila zila Allahovim poslanicima Pa su onda Ebu Bekr, pa, su, pa ih je rasplakala njih dvojicu Pa su njih dvojica također počela blakati skupa, skupa sa njom Jer najveći braćom musibet za čovjeka jeste musibet smrti poslaniha i njegovog odlaska sa ovoga svijeta. To je najveći musibet za muslimane. Nema većeg musibeta. Zato je nama kazao naš poslanih kada nekoga od vas zadesi musibet, kaže neka se sjeti mene u svome musibetu. Neka se sjeti moje smrti i moga napustanja ovoga dunjaluka. Kakav je to samo musibet? Pa će ga proći sve njegove muke na koje nailazi i probleme je li sa kojim se sa kojim susreće ovaj hadis je zabilježio imam Darimi i on je vjerodostojan zbog mnoštva puteva kojim se navodi biležimnu sad i Darimi i spominjemo u predo imam Zehebi u Siru al-Amin da ibn Omer kada god bi spomenuo neko poslanika sallallahu alejhi ve selleme da bi zaplakao Nikada niko nije mogao spomenuti ime poslanika sallallahu alejhi ve a da ne bi zaplakao. Pogledajte braćo te ljubavi prema Allahovom vjerovjesniku. Kada se god čovjek sjeti njega alejhi salatu ve da zaplače, sigurno je to ono što ukazuje da je taj koji tako postupa bio iskreni sljedbenik Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve da se poučio njegovom sunnetu i da ga je u praksu i da je u praksi sproveo. Kaže Ebu Bekar, radijallahu anhu, kako bileže Buharija i Muslim, tako mi, Allaha, draže mi je da se lijepo obhodim prema bližnjima poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, prema njegovoj rodbini, nego prema svojoj vlastitoj rodbini. Draže mi je da spojim rodbinske veze sa poslanikom, alaihi wa sallam, rodbinom, nego sa vlastitim svojima bližnjima, je li? Zato što je to rodbina poslanika sallallahu alejhi ve selleme, zbog toga će čovjek biti posebno, posebno nagrađen. A neki su ashabi govorili, Draže mi je kaže da budem dobar i da se lijepo ophodim sa Aliom radijallahu anhu, nego sa Ebu Bekrom. Iako je Ebu Bekr bolji od njega. Ebu Bekr je bolji od Alija po konsenzusu uhlusu sunnatu wal jama'ah. Bolji od Alija. No međutim, ovi ashabi kažu draže nam je da sa Aliom ostanemo u bliskim vezama nego se, nego sebe bekrom. Zato što je Alija od bližnjih poslanika sallallahu alejhi spada selleme spadao u njegovu porodicu. A imati li lepo opođenje prema porodici poslanika sallallahu alejhi ve Posebna odlika i posebna i posebna vrlina. Imam Malik Imam Medine kada bi čuo da se je spomenuo poslanik sallallahu alaihi voseleme ili njegov sunnet alaihi sallatu veselam promijenila bi se boja njegovog lica. Pa su ga upitali zbog čega to. Neki su osudili ovaj njegov postupak. Zbog čega se tako ponašaš? Kaže, tako mi Allaha, kaže da ste vi vidjeli ono što sam ja vidio i vi biste tako postupali. I vi biste tako postupali. Kaže, ja sam vidio Ejuba esihtijanija Ejub esihtijani to je jedan veliki islamski učenjak i muhaddis. Kaže, vidio sam ga kad mu se spomene poslanik sallallahu alaihi wa sallam ili hadis toliko bi plakao da smo se mi sažaljavali nad njim. Toliko bi plakao. Znači ima malik je vidio, prethodnik je svoje vidio je koji se tako ophode i kako oni postupaju kada se spomene poslanik alaihi wa sallatu wa sallam. I kaže, vidio sam Džafera ibn Muhammeda je sadika. On se volio, kaže, puno šaliti i volio se puno osmehivati. No međutim, kad bi mu se spomenuo poslanik s.a.v. Kaže, njegovo lice bi požutjelo. I nisam ga, kaže, nikada vidio da govori o poslaniku s.a.v. a da nije bio pod abdestom. Uvijek kada bi govorio hadise poslanika s.a.v., jer čitao te hadise nekome, bio bi obavezno pod abdestom. I kaže, vidio sam Abdurrahmana ibnul Kasima, to je jedan od potomaka, Ebu Bekra radijallahu anhu. Kaže, vidio sam ga kad mu se spomene poslanik sallallahu alaihi voseleme, kaže, u njegovom lice bi izgledalo kao da ima izljev krvi, a njegov jezik bi se osušio. Lice bi potcrvenilo kao da ima izljev krvi, a njegov jezik bi se osušio. I kaže dalje ima Malik i vidio sam Amira ibn Abdillaha ibn Zubejra, to je znači unuk Zubejra ibn Awama. Kada mu se spomene poslanik sallallahu alaihi vseleme, toliko bi, kaže, plakao da više u njegovim očima ne bi ostalo ni jedne suze. Znači, isplakao bi sve svoje suze što ima, dok se ne bi njegove oči osušile. E kaže, ima Malik, zbog toga ja ovako postupam. Jer sam vidio Moj selef i moje prethodnike kako su se obhodili prema sunetu poslanika salallahu alihi wa alihi wa srnem Draga moja braćo zato ljubav prema Allahovom poslaniku mora biti veća od svega. Pogledajmo mi po našim dunjalučkim kriterijima kako mi vrijednujemo i kako dokazujemo da neko voli nekoga. Kako dokaže čovjek svojoj majici da je voli kako dokaže svojoj ženi da je voli. Kako dokaže svome bratu muslimanu da ga voli Jedan od vladara kraljeva u Egiptu je pozvao jednog pjesnika za koga se govorilo da ga puno hvali. Da ga puno hvali i da u tom smislu da je spjevao brojne stihove o svojoj ljubavi prema tom kralju. Taj kralj ga je pozvao jedne prilike sebi i kazao Jeli tačno da ti zagovaraš da mene voliš? jeli tačno da me voliš više od svega drugog? Kaže jeste, tačno je. Jesi li ti, kaže, istinitu svojoj tvrdnji ili ti samo to zagovaraš i želiš nekakvo dunjalučko ili materijalno bogatstvo i korist? Kaže, nije, ja sam iskren u svojoj tvrdnji. Pa mu je kazao, u redu. Ja ću ti dati dva izbora, dvije stvari imaš. Prva stvar je da napustiš ovu zemlju. Da odeš A druga stvar je da te ja ubijem. Izaberi jedno do to dvoje. Ako me voliš, onda izaberi jedno do ovo dvoje. Pa je kazao, ne, otići ću iz zemlje. Otići ću. Kada je izišao od tog kralja, naredio je taj kralj svome slugi da ga ubije. Kaže, ubij ga. Kaže, zbog čega da ga ubijem? Čovjek ništa nije učinio. Kaže, ubij ga, on je lažom. On laže. Kaže, on da je mene istinski volio, on bi bio spreman da pogine za mene. A kaže da je pristao da pogine za mene, kaže ja bi mu dao pola svoga carstva i stavio bi ga pored sebe na stolicu, da bude kralj sa mnom skupa. Kaže ubij ga, on laže, jer kaže dok je bio spreman da ode od mene, onda sigurno laže, nije spreman bio da pogine za mene. U redu, ako mi ljudi gledamo da neko ko nas voli treba biti spreman da pogine za nas, kakva je onda Kakav je onda slučaj sa poslanikom sallallahu sredme, i ljubavi prema njemu alejhi salatove selam Treba čovjek da bude spreman dati i svoj imetak i svoj život i svoju porodicu i sve što ima na dunjaluku za poslanika sallallahu alejhi ve za njegov sunnet za ovu vjeru i za ovaj din kojim je došao Allahov poslanik sallallahu isra, Zato jeste braćo najveća blagodat nama što je uzvišeni Allah Đaršanu, se smilovao i poslao nama poslanika Nama, kao i drugim narodima, koji će nas upućivati na dobro, odvraćati od zla, koji će narediti da se obožava samo uzvišeni Allah, koji nema sudruga u vlasti. I da bude jedinu vjera uzvišenog Allaha, ona ta koja, je, koja se praktikuje. Znači, da nema drugih božanstva mimo Allaha, da se očisti zemlja od širka i od, i od kufra. A svakako da je od svih poslanika naš poslanik Muhammed s.a.v. najviše truda uložio u širenju vjere. I kroz najveća iskušenja je prolazio u svome misionarskom putu. Uputio je svoj umet na veliko i malo. Ništa nije ostavio jedne jedine sitnice a da nije ukazao na nju. Da je nije naredio, a također nije ostavio ni jedne sitnice a da je nije zabranio, da je nije zabranio svome ummetu. Pa zato... Neka je uzvišenom Allahu Tebarak je o teala hvala koji nas je uputio u Islam. Koji nas je uputio u Islam jer je Islam kuća spasa. Kaže poslanik s.a.v. u hadisu koga bilježi imam Tirmizi ibn Hibban i Tabarani sa ispravnim lancem prenosilaca tuba limen hudije ila l'islam. Tuba kažu neki učenjaci da je to drvo u džennetu. I to se navodi u jednom hadisu. Neka Bude i pripada drvo u džennetu tuba To je drvo ispod čije hlada Konjanik jaše stotinu godina I ne može ga preći Čije je stablo od zlata Pripada onome koje je upućeno islam. A u drugoj predaji koju je zabilježio hakim Ibn Mađe i Tabarani Eflaha men hudije ilel islam Uspio je onaj koga Allah džaršanu uputio istan. Taj je uspio i taj je pravi i taj je pravi sretnik. Hala <tip> Kazali smo, draga moja braćo, da je nijemet blagodat islama i blagodat sunneta veća od blagodati života. Jer život bez vjere i bez dina, života te iste znači u vječni džehennemu ući i nikad iz njega ne izaći. A nepostojanje ne znači ništa. Onaj ko ne postoji sigurno niti će u džennet, niti će u džehennemu. Pa zato je ne postojanje bolje nego postojanje u kome nema vjere, u kome nema dina i islama, u kome nema sunneta poslanika, sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Zato je, draga moja braćo, ima Mahmed, govorio, Elhamdulillah, alel kitabi o sunne. Allahu dželšanu neka je hvala na Kur'anu i na sunnetu. Allahu dželšanu neka je hvala na Kur'anu i na sunnetu. Nije samo na Kur'anu, na Kur'anu i na sunnetu jedna se je obavijestio poslanik da će doći jedna skupina ljudi koja će uzimati iz Kur'ana a zanemariti sunnet pa kaže o hadisu koga bilježi Hibban, imam tirmizi i drugi sa dobrim mlance prenosiraca bojim se kaže da će biti čovjek koji je napunio i natrpao svoj stomak uvaljen u svojoj udobnoj stolici da će govoriti evo kaže između nas i vas je Allahova knjiga Ono što nađemo u Allahovoj knjizi, to ćemo halaliti. Ono što nađemo u Allahovoj knjizi, to ćemo haramiti. Mimo toga, ništa nas ne zanima. E to je pravi dalalet i to je pravi kufuru Allaha Đelešanu. Da čovjek kaže, ja neću ništa uzimati suneta poslanika, salallahu srme. To znači istog momenta nećeš više biti musliman. Istog momenta. Kako ćeš klanjati, koliko ćeš rekiata klanjati podne namaza? Koliko ćeš kamenčića baciti, kako ćeš hadž obaviti, koliko ćeš zakjata dati? Kako ćeš raditi bilo šta od obredoslovlja ako nemaš sunneta poslanika sallallahu alejhi ve koji je došao da pojasni, da pojasni, znači da pojasni one opće propise Kur'ana. Zato je ima Ahmed govorio također kako bi džimam el-hatib el-Bagdadi u svom dijelu Tarihu Bagdad gospodaru Moj, kaže, usmrtime na Kur'anu i na sunnetu. Jer ovo je, braćo, jako bitno na sunnetu. Mnogo ljudi danas zagovara da je na sun, na, da su muslimani. A kako razlikovati između pravog i onoga krivog muslimana? Razlikovat će se po praksi poslanika s.a.m. Pa koliko čovjek slijedi Allahovog poslanika, toliko je musliman. I u toj mjeri pripada pripada ehlu sunnetu, Ehlu sunnetu u al Kazao je poslanik s.a.v. u predaj koji bliži imam Bukharija. Kulu ummeti jedhulun al džennete ilna men eba. Kaže, svi moji sledbenici će ući u džennet osim onih koji odbiju. Kalu, wamen jeba ya Rasulallah. A ko je taj, kaže, ko će odbiti o Allahov poslanice? Ko je taj ko će odbiti ulazak u džennet? Pa kaže Allahov poslanik s.a.v. Men efa'ani ulazak. Ušao u džennet, a onaj ko se meni pokori, kaže ušao je u džennet. Ko bude slijedio moj sunnet i moju praksu, taj je ušao u džennet. A ko mi bude nepokoran i ko zanemari moju praksu, taj je odbio da uđe u džennet. Znači ulazak u džennet je uslovljen steđenjem sunneta Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to potvrđuju riječi Allaha vjerovjesnika Alej salatu selam kada je rekao ostavio sam vam dvije stvari ako ih se budete držali nikada nećete zalutati Allahovu knjigu i moj sunnet Allahovu knjigu i moj sunnet meni je data knjiga Kur'an u mislahu mahu i dato mi je nešto što je slično knjizi dat mi je sunnet sve to objava od Allaha te bareke taala zato većina hadisa koji su došli Apsolutna većina hadisa su objava od Allaha Đelešanu, poslaniku s.a.m., a nije on to govorio iz svojih prohtjeva. Govorio je Ebula Alije, kaže, nije mi uzvišeni Allah Đelešanu dao većeg gnijameta od toga što me učinio muslimanom među svim drugim nevijerničkim milletima i narodima. Allah mene odabrao, između svog tog naroda nevijedničkog da bude musliman. To je, kaže, za mene najveća blagodat. A nakon te je, kaže, najveća blagodat za mene, to što me učinio sljedbenikom sunneta između svih ostalih zalutalih muslimanskih sekti. Pogledajte, braćo, kako Ebul Ali je, jedan poznati tabin, kako smatra da je Allah dželšanu upotpunio prema njemu blagodaci sa dvije strane. S jedne strane, što ga je učinio muslimanom i odabrao ga među drugim narodima a s drugega strane učinio sredbenikom sunneta, ehlu sunneta vol džemata, među svim drugim zalutalim sektama, koje se, koje se pripisuju islamu. A Ibnu Omer, kako biljež Ibnu Sad, u tabakatul Kubra sa ispravnim lancem prenosilaca je govorio, e sunnetu fil islam, e azu minel islami fisajri le djanel kafire. Sunnetu islamu zauzima veće mjesto nego što zauzima islam među drugim nevjerničkim narodima i nevjerničkim nevjerama, kako hoćete. Sunnet u islamu pripada takvo mjesto koje je veće nego što islamu pripada među drugim, među drugim nevjerama. Zato što, braćo, nema islama i nema dina i nema vjere bez sunneta poslanika salallahu alihi u alihi uoseleb. I ovo spominje imame sujuti u svojom dijelu miftahul dženne od Ebu Bekra i Ibn Ajaša. Iste znači ove riječi koje smo mi ispomenuli od Ibn Omara radijallahu ta'ala Anhu. Zbog čega je Ibn Omar radijallahu Anhu kazao da ovako mjesto pripada pripada sunnetu? Zato, draga moja braćo, što su sljedbenici sunneta, da je njih manje među muslimanima nego što je broj, broj muslimana među ostalim nevjednicima. Znači, broj sljedbenika sunneta među muslimanima je manji nego što je broj muslimana između svih ostalih nevjernika. Koliko ima muslimana koji se danas pripisivaju islamu? A daleko se su od sunneta poslanika sallallahu alesaleme. Sigurno oni koji slijede ispravno i dosjedno put poslanika sallallahu alesaleme su kudi kamo manji. Od onih koji se samo pripisuju islamu i koji samo zagovaraju svoj islam. Dakle, draga moja braćo, sunnet poslanika sallallahu alaih sallam je, on nam garantuje uspjeh na ovome i na budućem svijetu. Prenio nam ga je naš poslanik, alaih sallatu veselam, od svoga gospodara. Onako kako je to Allah želšanu htio. I jedna od blagodati jeste to što je nama sunnet sačuvan onakav kakav je bio u vrijeme Allahovog poslanika s.a.w. originalan, bez izmjena, promjena, izvitopiranosti, sve je ostalo onako kako je kako se činilo u vrijeme Allahovog poslanika s.a.w. U najmanju ruku, to je sačuvano u knjigama, da čovjek se može uvijek vratiti na taj sunnet i potvrditi legitimnost, odnosno neutemeljenost dotičnog ili nekog dijela koje je čini. Može znači uvijek provjeriti jer je nama naš sunnet braćo prenesen vjerodostojnim putejima. Naredio je Poslanik sallallahu alejhi ve da se ovaj sunnet uči, изуčava i da se prenosi i da se prenosi na druge. Pa kaže Poslanik alejselatu ve selam: "Ena falyuballigh e shahidu minkum ul gha'iba." Kaže neka od vas prisutni podsjeti i neka ove moje riječi prenese odsutnom. Uvijek je tako poslanik pa sallallahu sallam, govorio: Moje riječi koje kažem prenesite onim muslimanima koji nisu čuli. U drugom hadisu koga biležima Ahmed Tirmizi, Ibn Abdul Beru u svom djelu el-Dжами, al el-Hattib al al-Bagdadi u svom djelu Šerefu ashabi al-Hadis, Ara Mahrumzi, al-Muhaddis al-Fasili drugi, kaže poslanik pa sallallahu alejhi "Naddar Allahu imran, smija'a minni maqalatan" sa naqalaha kema samiaha fa rubba muballigh aw min sami'. Allah se smilovao osobi koja čuje od mene neki hadis moj govor pa ga prenese onako kako ga je čula. Zato neki islamski učenjaci kažu da je čovjeku obaveza da prenosi hadis kao Kur'an. Ne da on nešto Od sebe govori o hadisu, niti ga da ga prenosi u značenju, nego da ga prenosi onako kako ga je čuo. Po hadisu. Kako ga je čuo. Možda kaže onaj kome se prenosi hadis, da će ga bolje razumijeti nego onaj koji ga je prenio. I u istinu je tako. Mi imamo ravije kroz stoljeća, ravije hadisa kroz stoljeća koji su prenosili hadise. Znali su pamtiti. O fikhu hadisa nisu znali ništa. يسته هدية او في ي مجنا صاحبهممبي إهم فردون أاب شبي خير فإ الفيد الله يا صاحبهممبي إهمَّ Ali su zato došli islamski učitelji nakon njih koji su živjeli u kasnim stoljećima, pa uzeli te hadise koji su se prenijeli, koji su prenešeni na način i onako originalno kako je kazao poslanik sallallahu alejhi ve pa su ih oni razumjeli. Razumjeli su ono što nisu razumjeli Oni koji su ih prenosili. I to samo ukazuje na potvrdu ovoga hadisa. Da čovjek možda koji čuje hadis, da će ga bolje razumijeti nego oni onaj koji ga je čuo i koji ga je prenio. Najjačiji hadis u Islamu, koji je mutevatir, ili jedan od mutevatir hadisa, je su riječi poslanika, sallallahu aleyhi wa sallame, Belligu anni vole u aje. Wohadisu an beni Isra'ile wola haraj. وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيْيَ مُتَعَمِدًا فَلْ يَتَبَوْوَا مَقَادَهُ مِنَ النَّارُ Prenesite, kaže, od mene makar jedan ajet. Prenesite od mene makar jedan ajet. I pričajte i prenosite od židova, od venu Israila, nema smetnje u tome. To jeste ono što je potvrđeno sa našim šarijatom, a bilo u njihovom šarijatu, prenosite to, ne smeta. Ako na mene namjerno slaže, neka sebi pripijemi mjesto u vatri. Beli guani vole u aje. Prenesite od mene pa makar jedan ajet. Makar jedan dokaz. Jedan hadis. Koliko znaš prenesi. E to je naredba poslanika salallahu alaihi wa sallam. Da ljudima da prenose i da druge poučavaju njegovom sunnetu. Koliko danas imamo muslimana koji vole sunneti koji praktikuju sunnet ali ne različite ra ome hadisu. Sunnet. Drže ga za sebe. Nisu znači postupili po naredbi Allahovog vjerojasnika salallahu alaihi, alaihi wa sallam. Dakle možemo iz prethodno spomenutog zaključiti da je poslanik Sallahhu ali i o seleme nama ukazao na sve što nam treba na našem dunjalku i ahiretu. ništa nam mimo toga ne treba. a p to potvrđuje i predaja koju bileži imavi brebi Shebe i el Beki u šovali manu da je poslanik Sallolahhu ali ihvo seleme rekao mate rektu šejen ykurbukum min aljannati wa yub'idukum 'ani an-nari illa qad bayantuhu lakum ni sam ostavi on jednu jedinu stvar koja vas približava džennetu a udaljava vas od vatre da vam je nisam objasnio i da vam je nisam naredio Ni nijednu jedinu stvar sve znači što nas približava ka džennetu tu je što znači braćo da je vjera upotpunjena sve što te približava i milosti i allahovom džennetu sve je tu Znači, padaju u vodu riječi onoga kako kaže da u vjeri imaju šta? Lijepenovotarije. novotarije. koja me približava Allahu. Tako mi je svaka te novotarija udaljava od Allaha. Svaka novotarija. Taman je ti smatrao lijepom i dobrom, ona te samo udaljava od Allaha. Jer poslanik s.a.v. kaže, nisam ostavio ni jednu stvar koja vas približava ka dženetu, to je ka Lahoj milosti, a da vam nisam objasnio tu stvar i kazao vam, poučio vas toj stvari. Znači nisam ništa ostavio I nisam ništa ništa propustio Bileži imam Buharija u svome sahihu U poglavlju Bidul Halk Početak stvaranja Od Omara radijallahu anhu kaže Ustao je poslanik salallahu alaihi vselem Između nas pa nam je držao hutpu Vazio nam, govorio Pa je spomenuo, kaže Početak stvaranja Početak stvaranja i pričao je, kaže, sve dok stanovnici dženneta nisu ušli u džennet, a stanovnici vatre nisu ušli u vatru. Zapamtio je koje je zapamtio, a zaboravio je koje je zaboravio. Pogledajte, braći, obrižnosti poslanika, salallahu alaihissalame, prema nama. Pričao je o stvaranju ljudi, kako je počelo stvaranje, od Adema alaihissalam. I završio je na kraju, sa ulaskom džennetlija u džennet, i sa ulaskom djehenemlija u djehenem. Sve nam je kaže, spomenu zapamtio je koje je zapamtio, zaboravio koje je zaboravio. To je ono što poslanik s.a.v. kaže u titu djevami kelim dat mi je jezgrovit govor. Ima li taj čovjek koji može od cabaha ili za jedan određeni vremenski period, kako se navodi u drugim hadisima od Sabaha do Akšava, da može ispričati sve što će se desiti na Dunjaluku i što se desilo od prvih do posljednjih. To je nemoguće. To samo može poslanik, ali i salatu veselam, kome je dati je zgrovit govor, koji je nadahnut od Allaha, da sa malo riječi i jako kratkim izrazima može kazati ono što je bilo i ono što će, i ono što će biti. U jednoj pradaj koju bileže imam Ahmed Odebuzera radi Allahu anhu, kaže, poslanik s.a.v. se je poučio svim stvarima. Nije, kaže, čak ni ostavio pticu koja maše svojim krilima u nebeskim prostranstvima, a da nas nije poučio o toj ptici i nije nam zdanje dao o toj ptici. Kako leti? No, međutim, ako ovoga hadisa imaju izvjesne, ovaj imaju izvjesni prigovori i imaju izvjesna razilaženja oko njegove vjerodostojnosti. U dva sahiha kod Buharije i kod muslima od Huseyfa radi Allahu anhu, Stoji da je rekao, ustao je poslanik s.a.v. između nas, pa nam je govorio i obavještavao nas o onome što će biti. je što će, kaže, biti sve do sudnjega dana. Od početka stvaranja ljudi pa do sudnjega dana. A u drugoj predaj koji bliži ima muslim kaže, ustao je poslanik s.a.v. jednoga jutra nakon sabah namaza, pa se popeo na mimbar. Pa se popeo na mimbar. Pa nam je govorio do podne, pa je sišao i kanjao podne namaz. Potom se ponovo popeo na minber, pa nam vazio i govorio do ikindije. Pa je sišao i kanjao ikindiju, potom se ponovo popeo na minber i tako je sve uradio do izakšama. Pa je kazao Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao nam je sve kaže što će biti do sudnjega dana. Nije ostavio kaže ni jednu stvar a da nas nije obavijestio o toj stvari. Pogledajte braćo, ovdje ovdje dvije stvari možemo vidjeti. Pogledajte samo kako su ashabi bili brižni da uče i da slušaju poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ko je taj ko može pratiti izlaganje i predavanje od sabah do akšama. Mi ponekad govorimo pola sahat ili sahat, pa vidimo uspavana lica uznemirena, dekoncentrisana lica i tako dalje. Nisu spremni da prate nijedan dio od onoga što su pratili ashabi. Svi su to slušali. A braćo da su se oni ponašali onako kako se mi ponašamo danas, znajte da mi ne bismo imali ovo što imamo kod nas. Ne dragi Allah da smo mi ti koji trebamo prenositi vjeru. I da mi trebao da se borimo za vjeru i da opstanak vjere ovisi o nama i o muslimanima poput nas. Nikada narod ne bi vidio Hajra i svjetla. Jer sigurno ono što su uložili ashabi, to ne mogu uložiti generacije nakon njih. Jer nisu spremne, nisu spremne da ulože i svoj razum i svoje tijelo i svoj imetak i svoj porod i sve što imaju na Allahov džošano putu za očuvanje njegove, za očuvanje njegove vjere. I druga stvar koju vidimo u me hadisu jeste brižnost poslanika sallallahu alejhi ve selleme prema nama da nas pouči. Njegova brižnost. I u tom smislu kaže Allah tebarak evotele: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alejhi ma'anitum, harisun aleikum bil mu'minina raufur rahim." Došao vam je poslanik jedan od vas od vaše kože, vašim jezikom govori i vi njegov porodi, njegovo porijeklo znate. Njemu teško pada ono što će vas nalaziti. Problemi i iskušenja u koja ćete vi ulaziti i upadati, njemu teško padaju. Harisu nalejkum, on je brižan prema vama. bilmu Minira Ufur rahim. A prema vjernicima, on je milostiv. Prema vjernicima, on je milostiv. Znači Allah te barake o teala potvrđuje nama brižnost poslanika sallallahu alaihi wa selleme prema umetu i brižnost njegovu sallallahu alaihi wa selleme da nam dostavi vjeru da nas pouči da nas upozori na ono što će nam štetiti a da nam ukaže i da nam naredi ono što će nam ono što nam koristiti zato kaže Aisha radijallahu ta'ala anha u predaji koju bilježe Buharija i Muslim ko bude smatrao ili ko kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa selleme sakrio ili da nije prenio nešto od vjere neka zna kaže da je takav znajte kaže da je takav iznio potvoru na Allaha te bareke ovte ale ko pomisli ili bude tvrdio da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme nešto sakrio takav je iznio potvoru na uzišenog Allaha azza wadžana sve prenio sve čime je zadužen i nije Allah te bareke ovte ala uzeo dušu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme doka nije dok mu nije objavio, znači i upotpunio svu vjeru. El jeume ekmel tulekum dinekum. Danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Danas, u vrijeme poslanika, alesreme, kada je došla objava, bila je vjera upotpunjena. I nakon toga niko više ne može niti dodavati, niti oduzimati od vjere. Jer je ona potpuna. A ono što je potpuno ne treba nikakvih dodataka, niti treba nešto oduzimati. Nema, znači, nema ništa što je viška u njemu. Kaže mu braću, da je poslanik salallahu alaihoseleme bio brižan prema svim ljudima. Prema svojim najbližim i svojim daljnim. Sve je upozoravao i sve je pozivao na pravi put. Pa kaže u jednom hadisu svome Amiđi Abbasu, o Amiđa moj, pazi se dobro šta si pripremio Allahu tebarake barake oteala. Pazi šta si pripremio Allahu džalešanuhu. Jer kaže ja ti kod Allaha ne mogu ništa koristiti. U drugoj predaji kaže, o Fatimo, kćerko moja, pazi šta si sebi pripremila. Ja ti kod Allaha ništa ne mogu koristiti. Prada Allaha ćeš doći sa svojim dijelima. Svoje najbližnije je poslanik s.a.v. upozoravao i nad njima šarija ti svoju vjeru pripremio. U praksu sproveo. Jer jedne prilike kada su došli jedni ljudi da se zauzimaju za ženu koja je ukrala, pa kaže poslanik s.a.v. jer se zauzimate da se krše Allahovi propisi i da se prelaze njegove granice tako mi je Allaha kada bi moja kćerka Fatima nešto ukrala, ja bi joj ruku odcikao znači šarijat kako vrijedi za poslanika salallahu alaihi srme tako vrijedi za njegovu porodicu tako vrijedi, tako vrijedi za sve za sve ljude na sudnjem danu, draga moja braćo kada dođe poslanik salallahu alaihi srme kada svi ljudi budu u strahu Kada niko ne bude imao hrabrosti da govori da se Allahu Tebara Kevoteala obrati, kada budu ljudi išli od poslanika do poslanika, da mole Allaha Đelešanu da počne obračun, niko neće smijeti progovoriti. Do našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi vseleme. On će jedini biti taj koji će imati hrabrosti da Allahu Đelešanu padne na seždu i da traži od Allaha Đelešanu. Niko drugi. Ni, ni Isasin Merjemin neće imati hrabrosti da to kaže. Kaže... Kjabel Ahbar u dijelu, u, u predajku i u bliži Ebu Noaim, kaže da će doći Isa na sudnji dan pa će kazati gospodaru moji, danas te ne pitam ništa za svoju majku. O svojoj majici Merijemi ne želim ništa da znam, samo ja da se spasi. Ne pitam te, znači, za vlastitu majku. Samo ja da se spasim. A ko je taj ko će se zauzimati kod Allaha Tebarek Jeho Tala za cijelo čovječanstvo da počne obračun? To je poslanik, salallahu alihi wa alihi wasallam. Jer, braćo, kada uzvišen je Allah Allaha Tebarek Jeho dođe na sudnjem danu sa džahennemom. Sa džahennemom koji će imati 70.000 povodaca. Na svakom povodcu 70.000 meleka koji ga rastežu. Možete zamisliti kolika je to veličina toga Allahovog stvorenja džehennema. Niko tada neće smjeti pričati. Ni poslanici, ne virovjesnici. Samo najbolji od njih, onaj kome je uzvišeni Allah te barak je od pripremio elu vasile, najbolje mjesto. Kome je oprostio i prijašnje i kasnije propuste. Samo će on smjeti progovoriti i samo će se on smjeti ponovo zauzimati. Na dan, braćo, kada uzvišeni Allah, tebareke o ta'ala, bude ljudima odjeći od vatre krojio. Kaže Ibrahim, eteimi, kako bileži Ibnu Recep u svom dijelu, etahvifu minel nar, Subhanel ladhi kataa min nari sijaben, fe esbeleha ala ehliha. Kaže neka je slavljen onaj, koji je ljudima odjeći od vatre skrojio, potom je obukao djehenem lijama odjęcia od 2:3 każe uziśieni Allah tbaraka wa taala sara bilhum min qatiran wa taghsha wujuhahum annar niebowe każe košule bićje od 2:3 skrojene po miary ani hova lica će vatra obaviti hadani khasman Oko svoga gospodara. A onima koji budu nevjednici, Allah će Đelešanu odjeću od vatre, od vatre pripremiti. Spominje Ibnu Kesiru, svome tefsiru, od ikrime radijallahu anhu, da će čovjek doći na sudnji dan i da će sresti svoju ženu. Pa će joj pitati. Kakav sam ti muž bio? Kako sam se prema tebi obhodio? Pa će kazati bio si najbolji muž. Nije bilo bolje god tebe. Pa će govoriti i spominjati njegove hajrate i njegove odlike. I sve će najljepše o njemu govoriti. Pa će joj kazati dobro ako je tako onda kaže daj mi samo kaže jedno dobro djelo da uđem u džernet. Jedno mi dobro dijelo fali pa da uđem u džernet. Daj mi jedno dobro djelo. Šta je braćo jedno dobro dijelo? Jedno dobro je dijelo da čovjek prouči jedan hardfisk Kur'ana. A to je deset dobrih dijela. Daj mi znači desetinu jednog harfa koga si pručila iz Kur'ana. Samo mi to treba, ništa više. Pa kaže, kako je malo to što ti tražiš. I kako si ti skroman, ti ne tražiš puno. Ali tako mi Allaha to ne mogu dati. To ti ne mogu dati. Kaže, ja se bojim toga što čega se i ti bojiš. I ja se bojim da neću uspjeti. Čovjek će gledati samo sebe. Doći će čovjek svome djetetu pa će kazati sine kakav sam ti babo bio. Kako sam te odgojio, kako sam ti omogućio i tako dalje, pa će kazati najbolji babo, nije bilo bolje god tebe. Bio si takav i takav i takav pa će spominjati njegove vrline i njegove odlike. Pa će kazati sine, treba mi samo jedno dobro djelo. Samo jedno dobro djelo mi treba da uđem u dženet, daj mi ga. Pa kaže babo, kako si skroman i kako malo tražiš. Ali babo, to ti ja ne mogu dati. Bojim se onoga čega se ti bojiš. Vidimo, draga moja braćo, kad čovjek bude bježao u svoje žene, i od svoga roditelja, i od svoga brata, prisnog i druga, samo da će poslanik, sallallahu alaihi sallam, biti taj koji će se zauzimati za svoje stredbenike i koji će se zauzimati za sve ljude općenito. Zato, kada bi samo ovo bio jedan jedini razlog, on bi bio braćo dovoljan da čovjek se posveti izučavanju, prenošenju, praktikovanju sunneta poslanika, sallallahu alaihi sallam, Kada bi to samo bio jedini razlog. A kako onda kada uz to sve dodamo da će čovjek koji se drži sunneta, da će uspjeti na ovome i na budućem svijetu, da će ući u džennetska prostranstva i da će ući znači, u nej veće stepene dženneta, u firdeuse gdje će je boraviti iskreni, dobri i šehidi i poslanici i vjerovjesnici svakako. Zato, draga moja braćo, čovjek da bi bio pravi sledbenik sunneta poslanika, sallame, mora prije svega naučiti sunnet jer da nam ne bi sunnet bio tradicija, nešto smo zatekli i čuli od nekoga da je sunnet bez dokaza, bez argumenata i tako dalje, bez bejinata nego samo da se čini. Zato čovjek mora znači posvetiti jedan dio svoga vremena da изуčava sunnet, da ga pamti, da ga na druge prenosi i da ga on praktikuje. A praktikovanje suneta je svakako najbolja, najbolja dava. Mi ćemo nastaviti uz Allahu Tebarak i Otala pomoć govoriti o sunetu poslanika sallallahu alaihi vseleme. U našim narednim izlaganjima dotaćemo se jednog pitanja koje je vezano za Akajid, a to je Teberruk, To je traženje blagoslova od poslanika sallallahu alaihi vseleme. Vidjet ćemo kako su to radili ashabi, kako su to radili oni koji su živjeli poslije, poslije ashaba. Molim Allaha tebarak iho ta'ala da nas povuči sunneta poslanika sallallahu alaih sallam da nas učini od iskrenih sledbenika sunneta da nam لا يبلي موشيناا شاا زادنا دياا اصلى الله و على نبينا محمد و على آله و صحبه اجمعين تدعو الاله وترجو رحمه له و تطلب الرضا الكاشف الله يا صاحب الهم إن الهم ابو الفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم صاحب الهم يا صاحب الهم خير فان الله يا صاحب الهم ان خير فان الله يا صاحب بسم الله الرحمن الرحيم 112. الرحمن 113. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان 116. الشمس والقمر بحسبان 117. والنجم والشجر يسجدان 115. والسماء رفعها ووضع الميزان 116. ألا تطغوا في الميزان 117. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 118. والأرض وضعها للأنام 119. الأكمام 115. والحب ذو العصف والريحان 116. فبأي آلاء ربكما تكذبان 117. خلق الإنسان من صلصال كالفخار 118. وخلق الجن من مارج من نار 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. رب المشرقين ورب المغربين 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان 115. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. كل من عليها آفان 113. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض 117. كل يوم هو في شأس فبأي آلاء ربكما تكذبان 118. سنفرغ لكم أيها الثقلان 119. فبأي آلاء ربكما 112. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 113. فبأي آلاء ربكما 117. يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. فإذا انشقت السماء فكانت وردة 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 115. يطوفون بينها وبين حميم آن 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. ولمن خاف مقام ربه جنتان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. فيهما عينان تجريان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان 115. فيهما من كل فاكهة زوجان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء رَبِّكُمَا فبأي 112. فيهن قاصرات لَمْ لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان 113. فبأي آداء ربكما تكذبان 114. كأنهن 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. مدهمتان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. فيهما عيناننا الضاختان 117. فبأي 112. فيهما فاكهة ونخل ورمان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء رَبِّكُمَا 115. 112. حور مقصورات في الخيام 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. متكئين على رفرف خضر وعبطري حسان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. تبارك اسم ربك ذي